В літо 439 Здолавши сірійських церковників та патріархан історія, Костянтинополь ожив. І зачувся в палатах царських голос імператриці Євдоксії. І пішли за нею всі книжники, і мудреці, і письмовці, була будочкою афінського філософа Поганина, і велії при мудрості книжні елінські знала. І держав руку по ній вельміж Костянтинопольський єпарх Кір, кому кланялися і ктитори-купці, і поважні городяни. В те ж літо місяця Сніжного в шостий день став кір префектом Преторії всходу, і не було рівного йому і володарству його, і правили вони вдвох із Євдоксією імператрицею, і ніхто не смів ректи їм слова супротиву. Вліто 440-ве Вдруге прислали вірмени слів своїх у землю руську, просячи о поміч, і зрядив Великий князь київський Гатило, Радь велію, і пішли два князі полянські божкою красой і дісталися кресів з персами персами землі гуральської, і січа була велика з персами, і воротилися русичі, шоломами, напившись, гіркою води з моря Хвалинського, бо мали перси сполчення небачене, коні ж русинські падали від безводії і сапної язви. Та взнали вже руські можжі путь у далеку Персію, і греки раді були з того. В літо 441 Була пря смертна межі імператрицею Євдоксією та сестрою імператора Пульхерією. Дав одного дня імператор Теодосій жоні своїй яблуко небачений красний вдар. І мала Євдоксія при дворі друга ліпшого, Павлина, і знедужав Павлин, і піднесла йому Євдоксія те яблуко. Другого дні спитав імператор жону свою, «Де є те яблуко, котре дав тобі?» І рекла Євдоксія, «З'їлам його!» І схопили Євдоксію як зрадницю, бо Пульхерія знала про яблуко і сказала про все своєму братові, і зіслали імператрицю заслання в краї далекий Єрусалимський. І звалено було також і Кіра-префекта, і знову чув всю хоромі царському тільки голос Пульхерії та Іже з нею. А городянам було голодно і холодно, як і за Євдоксії. І которилася земля грецька, і грабували її всі, хто мав до того хідь. В літо 442-ге подолала Пульхерія свою невістку імператрицю і префекта Всесильного Кіра. Та волось потрапила до рук не їй, а безбородому євнухові Хрисафію, котрий, не ховаючись, тяг руку за Олександрійського патріарха та за всіх, хто в стосумів, з багатого єюбту. В те ж літо припозитів Хрисафія та Макробія двох старіших євнухів почали вилучати як і найвищих вельмож двору імператорського – і першим у всьому Костянтиновому городі був Хрисафій. Препозит. Високий урядовець у Візантії. У те ж літо заратилися перси з греками, хоч було, може, ними за мир'я з літа 428-го. І греки втручались у справи перські, бо мали там своїх християн. Але запросили греки миру, і перси припинили рать, бо вельми потерпали від наскоків руських дружин – і від наїздів інших племен і язиків. І став мир між персами і греками. В літо 443, місяця стичня. Дев'яте літо пішло відтоді, як Гано повів собі жоною Брунгільду. Повести? Взяти за жінку. Дев'яте літо зряду його вже не називали й Ганном. Він був Гунтером. Горвата перехрещено в Гернота, а найменший Огнян тепер став Гагні. Не стало більше і Сікура, і хоч Ган Гунтер дотримав даного тоді слова і віддав за нього свою сестру Гримніцу, тобто Гриму, та Сікур давно вже став Сікурдом, а Грима – Гримільдою. І тільки дружину Гана Гунтера звали, як і раніше, Брунгільда. Це сталося ще тоді, на 434 році після народження сина Божого. Старий граф Заградський поставив умову Ганові. «За поганця дочки не віддам, хоч кай би він мав її в отані в меч!» Гану недовго вагався. Вони з Горватом тут таки дали згоду охрестити себе. Огнян, дивлячись на старших братів, теж прийняв хрест на шию. І лише Сікур найдовше відмовлявся зрадити віру прадідів. Але його граф до уваги не взяв, бо Сікур не доводився його зятеві ні братом, ні навіть далеким родичем. Це було на Заручинах, а на весіллі Гано тепер уже Гунтер удруге окрутив свого тестя. Набравши дорогу з зграю волоцюг, він приїхав до гравського двору з великим почтом. За золоту монету, обіцяну Ганом Гунтером, кожен один з поперед одного називав його могутнім князем і світлістю. Граф був просто засліплений цими титулами і відпустив свою доньку в незнані краї, давши по ній багате віно. За ці гроші Ганну Гунтер розрахувався зі своїми баронами і райтерами і повіз молоду дружину в дикі праліси, сподіваючись на швидку смерть тестя. Рейтери, райтери, найменекінне військо в германців. Але тесть прожив на Білому світі ще цілих шість років, і ті роки були справжнім кошмаром для Ганна Гунтера. Жона його кілька разів утікала від нього, і він переймав і завертав її. Одне тому, що була неоружна, друге – мала в подолі двох маленьких діток, а третє – і тікати не мала куди. Літа 436-го римський полководець Ецій розгромив надто войовничих бургундів, що вже відколи не давали спокою прикордонним провінціям Західньої імперії, і розсіяв їх серед зроманізованих галів і словін. Та, зрештою, літа божого 440-го старий граф заповів своїм нащадкам довго жити. І Ганові Гунтеру відкрився шлях. Рік і добра кать золота, награбованого ще графом у тих таки римлян, пішли на втвердження Гунтуру в графському титулі. Наступні два літа її відповідна кількість золота принесло йому корону короля, підвладного римському імператорові Валентиніану. Це сталося в перший день нового 443-го літа. І три сідмиці в Гравському хоромі, що вікнами виходив на широку річку Райну і був от тепер резиденцією бургунського короля, лилися пива й меди й вина. Гунтер і його жона приймали від готських, вандальських і гальських феодалів шану і дарунки, і Брунгільда вперше по дев'ятьох роках подружнього життя назвала Гунтера «мій можновладний господарю». І все в її в устах звучало дуже щиро. І у той час, коли Гано Гунтер намагався примирити Галів і вандалів з посадженими на їхній землі бургундами, доки клявсь у вірнопідданстві Валентиніанові III та почуттях щирої дружби готському конунгові Теодорікові, нова королева впивалася трунком величі. Вона по-справжньому закохалась у свого чоловіка і щиро картала себе за ті прикрощі, яких завдало йому в минулі роки. Бо Гунтер, цей голодрабий авантурник з племені вандалів, що колись обманом домігся в батька її руки, виявився таки тямущою й провидною людиною. На четвертому тижні після того, як з Рима прийшла довгосподівана корона і у теремах трохи влігся чад, бенкетів і пирувань, Брунгільда ходила по господі в супроводі кількох служниць та приятелів. У свої 30 літ вона була досить таки тілиста і станом, і видом, голову на повній білі шиї тримала високо і дивилася на всіх ласкаво-світлими очима. Та цей теплий погляд уже добре знали не тільки служниці, а й приятельки, і остерігалися його. Королева Брунгільда, ледь притримуючи поділ довгої римської туніки, ходила від світлиці до світлиці й давала вказівки, де, що і як належить зробити. Вона ніколи не бувала ні в Римі, ні навіть у дворах провінційних сановників, але багато чула про їхні розкоші і витончений смак і намагалася перетворити свій терем у житло достойне королеви. Жовті борові стіни кімнат були рясно ввішані паволокою, оксамитом і узорочами. Шовки висіли на вікнах і на дверях, тішиши зір королеві Бургундії. А все що? Відливо поспитала Брунгільда, кинувши оком на барвисту мису в кутку, що зображувало давнього слов'янського бога сонця Хорса. «Та се!» – замикилась одна з поміж служниць і поквапилась прибрати Таріль. «Не люблю, коли смердить вандальським духом!» – поморщилася Брунгільда і вийшла, супроводжувана почтом. Служниця з мисою під передником подумала, що й сам король Гунтер походить із вандальського племені, та згадувати про таке було суворо заказано. І вона мовчки сховала в скриню свого доброго бога, якому по таєнці творила требу й сама. І багато хто серед мешканців королівського двору хоч усі й носили на шиї мідні та срібні хрестики. Бургунди, чиїм володарем став Гунтер, належали до християнської єресі Аріан – як і всі готи, як і сам король. Галли ж вірували в того Христа, що й римляни, а лужицькі пересельці, яких і гали, і готи-бургунди називали вандалами, перековеркавши давню назву західніх слов'ян-венедів, у переважній більшості поклонялися своїм богам. Землю, куди Доля і римський імператор, і готський конунг закинули їх, вони в пам'ять про батьківщину звали Нове Лунг, тобто Новий Луг. І Гану Гунтор мусив рахуватися і з цим, і з віруваннями своїх підданців. Брунгільда ж, яка стала дружиною короля, а перед цим графиною, не зважала на ті дурощі. Усьому теремі і в цілому дворі панувала одна релігія – аріанська. І одна мова, яку вона знала з дитинства, якою не хотіла поступатися – гоцька. Коли в дворі хтось наважувався сказати слово по-лужицькому, то тільки нижком, щоб не дійшло до королеви. Тим часом Брунгільда ввійшла в наріжну кліть. У кліті було чотири жони придвірних райтерів та баронів, а п'ята зовиця королеви Гримільда. При вході володарки дому всі повставали, і тільки Гримільда лишалася незворушно сидіти на дубовому ослоні. Королева холодно посміхнулася і спитала дуже люб'язним голосом: Пощо ти не встаєш, коли я входжу, зовице? Така пошана траплялася вперше, бо досі Гримільда ніколи не виказувала сваволі і завжди поштиво розмовляла з невісткою. Тепер же вона й вухом не повела, і Брунгільда тим самим стриманим голосом поспитала. «Чи, може, вже я не королева? Може, вже ти зовицелюба, Люба, стала з володаркою терема сього?» 23-річна Гримільда, сестра короля Гунтера, почервоніла і вибігла з клітті. Всі, хто супроводжував Брунгільду, стривожено перезирнулись, а королева послала служницю, ту, яку допір лаяла за поганську таріль, привезти сюди Гремільду. Служниця побігла і незабаром вернулася. «Не йде, королева!» «Як то не йде?» «Рече, коли Брунгільда має хідь, то нехай сама прийде до мене!» Служниця проказалася з якоюсь ніби зловтіхою – і королева зблідла. Вона мало не крикнула від злості та втрималась і пішла оглядати свої хороми далі. Проте в неї вже не було ні бажання до цього, ні настрою, і вона по часі відпустила збентежених служниць і і таки подалась розшукати свавільну зовицю.